Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 15 Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Dumnezeu trimite și îngeri și oameni, după cum este nevoie, ca să însoțească pe slujitorii săi deosebiți, așa cum era Pavel, în vederea propășirii lucrării sale pe pământ. Frații mei, dacă și voi aveți o chemare deosebită în lucrarea lui Dumnezeu, fiți liniștiți când vă aflați la vreo răscruce, pentru că Dumnezeu veghează asupra voastră și vă trimite însoțitori și de sus și de jos. Lucrarea este a lui și el, cel atotputernic, face tot ce vrea în cer și pe pământ, așa că nu poate fi oprită lucrarea. Fiți voi ceea ce trebuie, căci Dumnezeu face ceea ce trebuie să facă. Nu vă uitați la greutățile lucrării, nici la piedicile care se-i vesc pe drum, ci priviți încrezător la stăpânul cerului și al pământului, ai cărui slujitor sunteți, și bucurați-vă în odihnă. El poartă de grijă. L-au dus până la Atena. Una dintre cele mai vechi și mai renumite cetăți ale lumii antice a fost Atena. După mărturiile istoricilor, Atena ca așezare a fost întemeiată în mileniul al treilea înainte de Hristos și cu 800 de ani înainte de Hristos a devenit capitala Greciei. Aici s-au dezvoltat arta, elocința și filozofia, fiind locul de naștere a lui Socrate și Platon și tot aici au trăit filozofii Aristotel, Epicur, Zenon și alții. Deși pe vremea Sfântului Apostol Pavel, Atena nu mai era capitală, Totuși își mai păstra gloria ei străbună din pricina monumentelor de artă, teatre, temple și clădiri frumoase, ale căror ruine se păstrează până în ziua de azi. Pe atunci avea peste 200 de mii de locuitori, iar astăzi are peste două milioane. Sfântul Apostol Pavel a vizitat Atena prin anii 51-52. Pe vremea aceea, după cum s-a mai spus, nu mai era capitală, deci din acest punct de vedere își pierduse puterea. Strălucirea ei însă a rămas pe celelalte planuri. Roma, luând în considerație faima ei trecută, i-a acordat privilegiul de cetate liberă, ca să se conducă prin legi proprii. Atena era încă bijuteria Greciei și împreună cu Alexandria era privită mereu drept capitala intelectuală a lumii civilizate din Eurasia. Xenofon o numește un uriaș altar din pricina mulțimii templelor. Sfântul Ioan Gurădeaur vorbește indignat că nicăieri nu puteai vedea atâția idoli ca în Atena. Fiecare zeu din Olimp își avea locul în Agora și pe străzile ei. Toate localurile publice, toate edificiile civile erau închinate unei zeități. Pentru cel care credea într-un singur Dumnezeu, Atena cu idolii ei era ceva respingător. Așa o vedea și Sfântul Apostol Pavel. Deși era întreacăt, Sfântul Apostol Pavel nu s-a mărginit să fie un simplu turist în această metropolă, unde păgânismul își avea strânse ca într-un uriaș muzeu din toate creațiile lui mai de seamă. Acest mare om al lui Dumnezeu simțea profund cât de zadarnice sunt atâtea minunate sculpturi și clădiri neîntrecute până în ziua de azi. De aceea căuta prileji să stea de vorbă fie cu iudeii în sinagogă, fie cu grecii în piață sau pe străzi. Un gând duhovnicesc Atena, întâlmăcirea, înseamnă strălucire sau lumină strălucitoare și se mai traduce și prin sigur împreună. Adevărații frați te însoțesc până la locul unde poți fi sigur împreună, până la lumina care topește în sine totul dând o strălucire mare. Sfântul Apostol Pavel a fost dus de frați la Atena, iar el a poruncit să fie chemați și scumpii lui tovarăși de lucru Timotei și Sila. Duhovnicește dacă am ajuns la o lumină să-i aducem și pe cei mai apropiați unde suntem noi. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Cel care are din partea lui Dumnezeu o însărcinare precisă poate porunci altora în numele lui Dumnezeu pentru propășirea lucrării pe ogorul Evangheliei. Sfântul Apostol Pavel, când poruncea tovarășilor lui de slujbă, nu făcea lucrul acesta ca un capitan de oaste, ci ca unul care primise din partea Domnului Isus o însărcinare sfântă și care trebuia dusă la îndeplinire fără întârziere. Menirea mea pe pământ mea pe pământ Să-ți Prin trai, prin gore, bași prin cânt, Prin tot ce am, prin tot ce sunt, Prin toate să te vezi tu simt. În urma mea, Oare de apăție? Dictii de misiune sășlite. Presine să curgă în Versetul 16. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărea Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În viața adevăratului creștin, toate lucrurile trebuie să lucreze spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea semenilor. Chiar și așteptarea trenului, așteptarea autobuzului și așteptarea la rând într-o prăvălie, așteptarea vreunui frate sau a unei rude sau așteptarea la medic, etc. Ce facem noi când așteptăm? Sfântul Apostol Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, n-a admirat arta renumitei Atena, deși a stat în ea vreo opt zile, ci a privit-o în lumina lui Dumnezeu și a văzut realitatea. Tot ce era în această frumoasă cetate a culturii și a artelor frumoase erau idoli. Se aflau aici peste 3000 de statui și nenumărate temple, chiar dacă unele statui reprezentau oameni ca filozofi, eroi, istorici, poeți, etc., Mulțimea statuilor din această cetate a făcut pe Petroniu un scritor latin să zică mai ușor întâlnești în Atena un zeu decât un om. Idol, Eidolon în limba greacă, întâlmăcire înseamnă închipuire, kip, formă. Mai târziu, chipuri și forme au intrat și în unele culte creștine, uitând că Marele Apostol Pavel a luptat împotriva oricărei idolatrii mai mult sau mai puțin acoperită. Tema aceasta o lămurește apostolul în 2 Corinteni 6 cu 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Ce legătură este între Hristos și Belial? Tot ce ia locul lui Dumnezeu într-o inimă este idol. Chiar și lucrarea lui Dumnezeu dacă se așează între cel credincios și Dumnezeu devine idol. Dumnezeu ne vrea întâi pentru sine și apoi prin el pentru lucrarea lui. Exemplul Martei ne arată limpede acest adevăr. Repetăm ideea. Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu, ca și Sfântul Apostol Pavel, spune lucrurilor pe nume. Dacă este idol, idolului spune, nu lucru de artă. El nu merge nicăieri cu alt scop decât înălțarea lui Hristos și nu poate rămâne nepăsător, ca fiul adevărului, când se află într-un loc unde domnește minciuna. Îi se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Întărâtarea Duhului înseamnă iritare, tulburare. Așa cum Domnul Isus s-a tulburat în sufletul său din pricina mărimii păcatului omenesc, tot așa s-a tulburat apostolul său Pavel la vederea cetății Atena plină de idoli. Ca evreu și ca ucenic al Domnului Hristos, el a socotit mulțimea idolilor ca o necinstire adusă viului Dumnezeu, așa cum odinioară se întârâta duhul prorocilor împotriva idolatriei. Scritorul francez Renan descrie pe apostolul Pavel ca pe un iudeu mic de statură, dar hotărât împotriva oricărei idolatrii, numindu iudeu iconoclast. Pavel socotea idol orice statuie sau imagine sculptată sau zugrăvită, de aceea a condamnat cu putere orice formă de idolatrie. Da, chipuri minunate și curate, spune în continuare Renan. Zei și zeiți adevărate, cu vă Iată omul care va ridica ciocanul asupra voastră. El a rostit cuvântul fatal, voi sunteți idoli. Aceasta vă este sentința de moarte. Dumnezeu nu este împotriva frumosului, dar împotriva minciunii este. Minciuna sub orice formă s-ar înfățișa este purtătoare de moarte și întuneric. Sfântul Apostol Pavel s-a tulburat la vederea minciunii. Ce ne tulbură pe noi urmașii Lui Hristos din ziua de azi? Să nu ne obișnuim cu răul, cu minciuna și cu forma de evlavie în așa fel încât să nu ne mai tulburăm. Tot ce ne cinstește pe Dumnezeu trebuie să ne tulbure și să luăm cu hotărâre apărarea adevărului. Aceasta e menirea noastră pe pământ. Menirea mea cea de acum Menirea mea cea de acum să fiu la cei din jurul drum Spre tine ca să vadă cum Mai mântuit din voi cu fu Să-ți cânt și nu oricum Mama mea să fie, știi, de voare de apă, vine, din tine, Isuse, peșnite, spre tine se curgă mulțime. Versetul șaptesprezece. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Și în sinagogă și în piață, Localuri de închisoare sau magazine sau stradă, răscumpăratul Domnului Isus trebuie să aibă aceeași viață, adică să mărturisească necurmat pe răscumpărătorul său, să împrăștie întunericul minciunii și să atragă sufletele la lumina adevărului mântuitorului din cuvântul său scris. Lumina este lumină în orice timp și în orice loc. Ce faci tu, urmașa lui Hristos, fratele meu, când mergi în sinagogă, adică locul de închinare al unui cult, sau când mergi în piață? Nu-ți pară de prisos întrebarea, ci privește prin credință la marele nostru înaintaș Pavel și vezi dacă faci și tu ca el. Nu te lăsa furat de anumite străluciri exterioare, ci prin lumina cuvântului scris și sub călăuzirea Duhului Sfânt spune lucrurilor pe nume. Hristos te apără și îți dă biruință. Pentru iudei, Sfântul Apostol Pavel folosea texte din Vechiul Testament. Ei înțelegeau ușor adevărul despre Hristos prin vechea scriptură. Pentru greci folosea argumente din literatura lor ca să-i câștige pentru Hristos. Să folosim și noi creștinii de astăzi tot ce ne stă la îndemână, numai să aducem pe oameni la Hristos. Dacă viața noastră este plină de Hristos, vom găsi mijloace potrivite, pentru aducerea sufletelor la El, la adevărul cuvântului Său, la felul Său de a fi. Stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Minunat slujitor avea Domnul Isus Hristos în persoana lui Pavel. În el avea toată încrederea și încredința taine pe care nu le încredința altui om, el era conștient de lucrul acesta, de aceea zicea, Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Acest mare slujitor al lui Hristos nu făcea pauză în lucrarea încredințată lui, stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Despre ce vorbea? Vorbea oare despre politică, despre artă, despre literatură sau despre probleme economice? O, nu. Inima lui era plină de Hristos și despre Hristos vorbea. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine, scrie Apostolul Pavel în Coloseni 1:28 și 29. Despre ce vorbim noi când stăm de vorbă cu oamenii? Avem noi în programul vieții noastre gândul de asta de vorbă în fiecare zi cu oamenii despre Hristos? A fi creștin înseamnă lumină, lumina lui Hristos pe pământ, iar lumina nu este o slujbă temporară, ci este o stare permanentă. La starea aceasta am fost rânduiți toți de Domnul Isus. Venirea mea eu o știu. mea eu o știu. Să apără adevărul viu, Pe-al lumii înghețat cu Cât timpul încă nu-i târziu, Spre slava ta Iisus să fiu, Sfânta mea să fie, din tine ghisute tâșnite, spre tine se curgă mult. Versetul 18 Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții când l-au auzit că vestește pe Isus și învierea ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Printre lucrurile care făceau renumită Atena era și faptul că locuitorii ei aveau obiceiul să discute și să facă multă vorbă despre multe lucruri, de aceea a și fost numită cetatea filozofilor. Vorbind despre Atena, Sfântul Ioan Gură de Aur zice Unde este acum slava Greciei? Unde este acum renumele Atenei? Unde este grăirea de șarta a filozofilor? Locuitorul din Galilea, locuitorul din Besaida i-a biruit pe ei toți. Filozofia nu-i înțelepciune, ci numai iubire de înțelepciune, spunea un înțelept. Filozofia filozofiei e să nu faci filozofie. Cartea Sfântă spune, în Colosen 2 cu 8: Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Despre filozofie, spunea filozoful Lucian Blaga, se poate spune că este erezie din erezie. Tot el zice, prostul cel mai prost. E prostul alterat de filozofie. Un înțelept spunea, reduceți, reduceți, reduceți și veți afla adevărul. Pe limba Evangheliei înseamnă lepădarea de sine și de tot ce ai. Pascal în memorialul său zice, lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, nu al filozofilor și al savanților, Dumnezeului Iisus Hristos, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Uitare de lume și de tot în afară de Dumnezeu. Nu-L găsim decât pe căile arătate în Evanghelie. Dumnezeul meu, mă vei părăsi? Să nu fiu despărțit de tine în veci. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Iisus Hristos, Iisus Hristos, renunțare totală și dulce. Supunere totală față de Isus Hristos. Am citat din Pascal scrieri alese. Ce limpede și simplă e lumina lui Hristos! Ce sigură este calea Evangheliei! Ce liniștitoare este credința în cuvântul lui Dumnezeu! Ferice de omul care privește în sus spre Dumnezeu, nu spre ceea ce este omul! Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Pentru prima dată credința creștină prin Marele Pavel e adusă față față cu filozofia lumii și anume cu două din multele școli filozofice de atunci, epicurienii, care erau un fel de saduchei ai grecilor, încrezuți în știința lor, și cu stoicii, care nu erau altceva decât falsi moraliști, tradiționaliști farisei sub mască grecească. Epicureismul și stoicismul erau părțile extreme între care se cuprindeau toate nuanțele intermediare din cugetarea greacă. Filozofii epicurieni își trag numele de la Epicur, care a trăit între 347-270 înainte de Hristos, care întâlmăcirea înseamnă ajutor, auxiliar, care însoțește un om, o lucrare. Și ei susțineau că materia este principiul universal, iar sufletele nu sunt decât niște atomi mai subtili, iar scopul principal al vieții este fericirea pe care omul o atinge printr-un dublu mijloc, Primul consta în statică, în netul burare, într-un calm lipsit de griji și de furtunile patimilor. De aceea ei recomandau abținerea de la căsătorie și de la politică. Al doilea mijloc de atingere a fericirii consta în mișcare, plăcerea simțurilor, omul să profite de orice cade sub simțuri, fără mustrări de conștiință. Este o filozofie care se contrazice în sine însăși, cine poate să alerge în același timp în două direcții opuse. Filozofii stoici își trag numele de la stoa, adică stâlp, portic, pentru că se întruneau sub diferite portice în galerii adumbrite de coloane. Întemeietorul stoicismului a fost un oarecare zenon din Cipru care a trăit între 336-233 înainte de Hristos. Acest curent filozofic învăța răbdarea în liniștea suferințelor. Ei admiteau un fel de panteism, adică Dumnezeu se află în elementele naturii, începând cu focul, aerul, apa, etc. Ce vrea să spună palavragiul acesta? Atenienii plini de ei înșiși nu puteau socoti pe străini decât ca barbari, fără nicio fărâmă de a spre filozofie, fără de care ei nu își puteau închipui o trăire umană. Pavel era socotit drept guraliv deșert. De câte ori însă au rămas uimite atâtea somități titrate când au avut ocazia să constate înțelepciunea naturală a unui credincios pe care l-a început l-au numit maniac religios. Dar vorba proverbului, din vasul de lut curge ceea ce este în el. N-are însemnătate cum te numesc oamenii, ci ceea ce ești tu în realitate. Aceea are valoare în fața lui Dumnezeu, aceea face bine cu adevărat oamenilor. Pavel, prin înțelepciunea sa, a știut să-și apropie pe acești bajocoritori și să le vorbească limpede și cu putere despre adevăratul Dumnezeu și despre Isus Hristos, Fiul Său și Mântuitorul Lumii. Alții, când au auzit că vestește pe Isus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Pentru urechile acestor filozofi păgâni, numele Isus și înviere, Anastasia, în grecește, sunau ca numele la două zeități. Duhovnicește înțelegând, împerecherea este admirabilă pentru că nu putem despărți învierea de Isus, învierea sa de învierea noastră împreună cu El. Față de toți Dumnezeii la care se închină lumea, Domnul Isus și învierea din morți pare ceva cu totul străin. Unde este Isus, este și înviere din morți, iar lucrul acesta într-o lume moartă în păcat e ceva neobișnuit și străin. Ca să poți înțelege adevărul, să nu te grăbești, ci să cercetezi în liniște și cu răbdare. Dacă faci așa, vei culege rodul plăcut al cunoașterii adevărului. Spune un înțelept, a vrea să înțelegi prea repede este a te condamna să nu înțelegi niciodată. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 15 la versetul 18. Cei ce însoțiau pe Pavel l au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei poruncă să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli.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 să-ți seamăn, Doamne, al tău cuvânt. Menirea mea pe pământ, Menirea mea pe pământ, Să-ți seamăn, Doamne, al tău cuvânt. Prin trai, prin gore și prin cânt, Prin tot ce am, prin tot ce sunt, Prin toate să te vezi tu sim. În urma Oare de-apă vie? Din tine, Iisus, te-s își Spre tine se curg n mulțime. mea cea de-acum, Menirea mea cea de-acum, Să știu la cei din jurul drum, Pretine tine ca să cum, Mai mântuit din voi cu fum, să când și nu oricum mea să fie stind voare de apă vine din tine te câșnite spre tine se curge înmulțite mea eu o știu, menirea mea eu o știu, Să apără adevărul viu, Pe-a lumii înghețat cu știm, Cât timpul încă nu-i târziu. Vre Isus ta, fi să fii. În urma mea să fie, În zoare de apă vine, Din tine, Isus te-ți smite, Tine se curgă în multiple.